Ryder machte sich unterdessen ein Bild von den Schäden. Die Schienen sind heil. Wir müssen nur die Felsen wegräumen. Schnell und den Zug von der Brücke schaffen. Rubble ist der Retter! Die Bulldogge setzte den Bagger in Gang und nahm den ersten Felsbrocken auf die Schaufel. Den brachte Rubble direkt zu Rockys LKW. Dann kam der zweite, dann der dritte. Ich seh mal nach, wie kaputt die Brücke ist. Ich weiß nicht, wie lange sie den Zug noch halten kann. Katzi schlich sich unterdessen näher an die Möwe mit den Keksen heran. Und immer, wenn diese sich misstrauisch zu ihr umdrehte, tat Katzi völlig harmlos und die Möwe wandte sich wieder ihren Keksen zu. Bis sie das Spiel durchschaute und die Tüte aus Versehen fallen ließ. Oh, alle Kekse waren futsch. Auch für Ryder gab es keine guten Nachrichten. Oh oh! Rocky, ein Stützpfeiler ist gerissen. Sekunde, Ryder. Ich kann dich nicht verstehen. Wiederhole. Der Pfeiler hat einen Riss. Wenn er bricht, stürzt der Zug runter. Wir brauchen etwas, um ihn abzustützen. Hm. Ich hab's. Wir könnten einen von den Stämmen neben der Straße nehmen. Rocky, kannst du ihn herbringen? Das wird leider nicht gehen. Mein Wagen schafft es nicht darunter, Ryder. Es ist zu steil. Wir brauchen noch mehr Hilfspfoten. Ryder nahm Kontakt mit der Zentrale auf. Chase, wir brauchen dich und deinen Wagen so schnell wie möglich an der Brücke. Das ist ein Fall für Chase. Ah ja! Der Schäferhund sauste die Rutsche hinunter und direkt in sein Polizeiauto. Schnell schaltete er das Blaulicht ein und war schon unterwegs. Okay, Ryder, sag schon. Was brauchst du? Wir brauchen deine Winde, um den Stamm zur Brücke runterzulassen. Damit stützen wir den kaputten Pfeiler ab. Das ist ein Fall für Chase. Chase wickelte ein dickes Seil mit einem starken Haken von der Winde an seinem Fahrzeug und befestigte es an dem Tau, das Ryder bereits um den Baumstamm gebunden hatte. Sehr gut, kann losgehen. Rubble lud den Stamm auf die Schaufel seines Baggers und brachte ihn zum Rand der Brücke. Chase spannte das Seil mit seinem Polizeiauto und ließ den Baumstamm langsam herunter, während Rubble mit Rocky weiter die Gleise freiräumte. Noch etwas tiefer. Endlich lehnte der Baumstamm quer an dem kaputten Brückenpfeiler und stützte ihn ab. Ryder löste das Seil. Okay, Chase, prima so. Hier steht der richtig. Wird das auch halten? Ja, ganz sicher. Das hält, bis wir den Zug von der Brücke geholt haben. Ich habe alles weggeräumt, Ryder. Danke, Rubble. Kathi, sag dem Lokführer, dass die Schienen wieder frei sind. Na, dann holen wir mal den Zug von der Brücke. Alles klar, Ryder, aber ich mache mir Sorgen. Sorgen? Katzi ist weg!